Integrazio batzordaren urte urtenkari main inguru berezia eskaintzen dugu Euskagirratietan. Almen Urriko aur eta familian egunerokoak hondatuz, bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Main inguru berezia Euskagirratietan Integratio batzordearen hogei urtean ospakizun egun ontan, Euskal irratiak gure susten ekarri nahi zandugu ere, urte guziz bezala eta urtean irratiak saio bat antolatu dugu, integrazio batzordea elkartearekin hemen azparnen hogei urtean besta ospatzen den gunean, Integrazio batzorde elkartean diren kideekin, familiekin eta baieta harreman zuzena duten profesionalekin. Elkarteen errealeitatea gore ipatzeko helburua dueman kizuunanek eta aurtuko ditugu gure ganatu orbildu diren kideak, Ido Hospitalpitaitz integrazio batzordeko elkarteko lehenakaria, Saruia Galajaga pedagogia Olkularia zehakan hezkuntza berezian, E norri iginizia integrazio batzordeko con Celeria, maripi, Toledo, Avesa, diren aurren laguntzailea, Oiana Echeverria, Salvador Kolegioko Yep Egitasmoko erakaslea, mekeko ebelin maniaget burasoa eta bizipoza dokumentalaz solastatzeko beraz, Anabel arraiza eta Leire Elizegi, eta gurekin ere izanen dugu. Telefonaren beste puntan, ladiz lanuger arrozagarai, elkartearen txortzei leitariko bat izan dena. Egunon denei. Egunon. Egunon. Integrazio batzordea alkarteak beraz 20 urte ospatzen ditu urtean ikastolako guraso batzuek sortu zuten alemen urriko aurrak ikastoletan integratzeko, eskolarizatzeko eta gaur beti lanean segitzen du integrazio batzordeak, integrazio batzordeak funtzio ezberdinak ditu, noski eskolarizatzeko desmartza hortan. Idoia ospitalet zurekin hasiko gira, eh, IB-ko lehendakaria baitzira, aurrak ekoletan integratzeko funzio nagusia. Bai. Behala bon, um, e, be, e, ni sartu nintzen ni IB uh, duela urte bat, eta hala zer den uh, IBB da elkarte bat etahalmen uriko uh, aetaaz uh, ok, arduratzen da. Hala orduan zerre egiten dugun, uh, be, ala, familiak guregan aldu dira, agemtan sartzen dira berekin, dagu uh, aholkulariekin eta profesionalarekin e, laguntzen dugu uh, sustengu bat ekartzen dugu. Hala nolaz, uh, laguntza txostenak montatzen, eta txosten bat ekartzen, zenta bat iniz gauzak prestatzeko, egiteko, eta ez da errez, zenta joan behar zira ala MDPH erenganaz, zer uh, da MDPH eranen dut segidan, mezon departamental de person handikapet, eta or, horrekin uh, uh, montatzen dugu txostenak. Eta gero, behala laguntzen dugu zenta hori iraunten aldu luzaz. Ben ala arremanetan gero muntatu arte luzea izaiten hala. Eta gero hor dira gure alkulariak eta hiek kriston lana egiten dute, zenta laguntzen dute, txostena muntatzen eta gero hola sigipena ere egiten dute huri notifikazio ukaneta. Eta, la, uh, ABS hartzen uh, ditugu eta explikatzen dute dena familiak zertan, den, zertan den txostena eta nola segitzen altuten uh, txostena eta gehi hagemanak uh, ere uh, MDPH, MDPH ekin edo zoin uh, imizpenkzuarekin edo la. Almen hurriko aurrak aipatzen ditugu, behin anpiskaten zulei detailegeiago maiteko, ze, ze berezitasun dute aurroriak gaur egun? Izaetan adira, ainiz. Ala, kasu batzuetan, aurrak zaitasunak dituzte kurtsoa segitzeko. Gero beste batzuk eberitasun bat, sunbat, badute berezi fermeritasuna, edo hola. Ala, denak desberdinak dira, baina denak kastola batean edo kolegio batean sartuak eta hori beharrezkoa behar da. Zenbat bat aur, kondatzen dira integrazioan batzordean gaur egun? Gaur egun egun eh, eta goitabi dira eh, inklusuak sartu eh, diren eh, aurrak. Eta gaur egun eh, sartzean xart, egun eta ameka mainan geroztik ikusten duzen bezala ebe eh, gero eta gehiago badira eta eta laguntza hori eh, behar ezkoa da, eta guk ekarri e behar dugu laguntza hori. Sigipena egiteko eta laguntzeko, aipatu dituzu a ere badirela, eta A-B-Zak badira, beraz, nazionalak bere hartzen dituenak, baina eskunde nazionalak ez ditu malerushkidenak hartzen, eta e integrazio batzorre elkarteak ditu beregain gain hartzen. Bai, horotara dira goita bederatzi, baina i beregain bere hartzen ditu iru, baina doni bane luizuniko iepa, Gei uh, bat mutua alizatua eta beste bat, uh, zenta guaitean gira notifikazioa ukan arte eta ala nahiago dugu eiek segidan ABS bat ukaitea eta gero notifikazioa eta ezkunde nazionalak hartu arte, bere, ga, bere gain hartu arte guk laguntzen dugu. Hala, hortan. Hori Hor, argik, integrazio batzordeak ere, harreman zuzena du bai uh, gurasoekin eta aurrekin, baina ere, ba horiek denak plantan emaiteko, bardiren eskunde nazionalarekin eta MDPS edo aipatzen duzun doziegian egiteko ere bai. Integrazio batzordearen funksionamendu guztiuntan sartuko girea mendigutxireat, baina inportantea atxuman dugu ere bai. Ba, integrazio batzordea, elkartea, nola sortu zen eta nola abiatu zen dola hogei urtea, Aipatu barge nola eta telefonaren beste aldean dugu. Ladis lanuge arrozagarai, egunon? Bai, egunon zuei, eta ospakizo nola. Ogei urte integratu bat zordak eta kari horretara zparnen gira gaur. Ladis sortzaile tariko bat zinen, zeuro itzapen nola abiatu zinetan proiektu hau? Ba, run hori nola bilatu ginen, ba, nazu interzio bat ordea sortu genuen larogeita emeritsiko udan, beraz laroeta hemetzi bi mila ikas urten, eta uh, hirua orbait ziren garaai hartan edo guda hartan konturatu ginen, zagu ginen gurexema zen Donianneko ikastolan, Bazuen nidur urte proiektu bat a bilatua zela haren inguruan baina biziki eh, mugatua donianeneko ikastolani, e, ikastolak berak bergein hartu zituen ordoko gastuak nahi duzu gaztu gehigarriak eta gero jakin genuen bazira beste bi familia, bat azparnen eta bat uh, alozeko ikastolan, uh, kasu bertsuan zienak, uh, almen zutenak ere, eta zailtasunak zituztenak, uh, berena aurrak ikastolan egoiteko. Das elkartu ginen, saskarko zonbe lagunekin, eta sortu ginen integrazio zordea uda hartan. Evidentziala pentsatzen dut garko borra zuen za, beren anaierrak bezala ba, almen urritasuna duen aurrorek ikastolako bide hartuko dula, baina gara jartan etzen bat ere erana, e, kezka anizgin nuen, eian e, ikastoa sistemoan azengude aurra entzate du ez, eian bizkuntza bi ikastenalko zituen edo ez, ba, oliguzia etzen batere ere Orduko profesional gehienek, izan zitezen uh, uh, ortofinistar luan eta zenta hor uh, beti anezkomisionetatik bastu behar ginen, denek kontrako irikzi ematen zuten, uh, erotza uh, ginauz gaten erramez ez genuela uh, amesten genuen aurraren uh, aurideal hori baztertu eta Ba, denek, denak ziren helibitasunaren kontra, bat ere foga zientifiko do tekniko lingabe, eta guk bageniken egu uzkalerrian posible zela eh, handikapa, edo zain handikapa izanik ere, uzkabaz eta eskola junten integratzea, eta hori zantzen gure autua hasta penetekan. Zuek asieratik sinestu duzue almen urriko aur batek bere lekua eta ahalak izan entzituela eta horrekin abiatu zineten beraz elkarte horren sorrera erranduzu noz. Oztopoz derdina gainditu behar izan dituzu hortarako. Nola pasatzen da desmartxak ezpaitira errez, holakotan? Neuzo, boroka kolektibo bat nahi izan dugu edaman abiatu zure kasu personaletatik eta zen erratea. Gure hauek eh, eskola hontean eta euskara ikasteko eta eziak eskolatuak izateko eskubidea dute. Beraz beti plantatu planteatutu da fera eskubidea arloan. Diferenteak izanik ere bestek bezalako eskubideak dituzte. Bai Hailemen gutiago baitute, baina meniok gehiago eskaini berzai, pizkat, handikapa horren, ez dut eranen zabatzeko, ez da berdintzeko, orren, baina handikaparen ondorioak pizkat gutiitzeko. Eta gero, eskubidea reluan ere, plantatzen genuen beste batzen, burrasuek badutela eskubidea nahi duten eskola sistema, eta nahi duten niskuntzan, beren uh, aurrak eskolatuak izan ditzen. Mm -hmm. Beraz, hori izan zen, eskude, borrokatu gine, eskude horien onartarazteko. filosofia zaditzea biziki errezago baita kutsa betearelarik eta moltsa diodia, beraela lehen urtetik, e, plantatu ginen kampaina Solidaritate edo elkartasun kampaina banuntatzea, behar zen didua atsemaitea, behar ziren postu gehi-garriak pagatzeko, hori, lehen errandut, almen gutiago baitute, mediogizago behar dutea, Gure orduku ideia zen, eskolaren ateak ireki behar dira, frantzesile geak ere hori erraten baina ez da aski atea eskolaren atea idekitza, eskola bera adaptatu bera aurraren behar bereziei. Eta betarako, gu aztapenetik, abez ez gain ezitzaileak ere proposatu izan ditugu, arbat zoekoren behar abaitzuten, Eta horrek sortzen zuen go, uh, kostu diigarria ordoentzeko, adekin, e, kampanekin hasi ginen, eta lehen kampanekin zentzen, bimilako api ilan, eta orduko konzertuarekin pagatu genetuen, orduko, eta usteko, lehen ustriko gaztugu ziarrazabiatu genuen, jakin gabe finantzatzen alko genuen. Izenpizkat, e, onboroka uh, eraman behartzen, medio gehiagriak finanzazeko, komentzitzeko, kampuan, eta darrenan ere, eh, zenta eh, darrenan ere, dauzatik ibat du, eh, baina hori esker, ikastola, eh, auguziak eskolatzen dituen eskola birtu zen. Ez baitzen kasua hua erte. Mm Horai -hmm. patzen dituzuna, desmartza horietan, oztopo horiek administratiboak izan dira? Uh, nahi batzu libertatea genuen nahi genuena, nahi genuena egiteko, baina ez genuen diru laguntzadik uh, abs eta ono ez beti eta esitzailiak etzien beraz bazen lehen ez ekonomikoa. Gedo, eh, batzuetan barisandugo ostepo administrativo en pastu eta eh, pasaia borchatus en baritu bispaidu kasu buduan nun eh, garaiartan cdes des centres commission de eh, l'éducation de spéciale daz e, guaiko MDP-az horrean haintzinekoa e, zen, e, bezu, eta hor aurkezen ziren, aurkezen ziren zerak, e, dozirak. Eta bizpeidu kasutan, erantziguten, ez ez aurroli baldintza zauetan, ez da ikastu alena eman behar, eman behar duzu ez entrobelezi Eta e, guk behar diren medioak emanez, gero fruartu genuen, posibile ziela aurroliek eskolatzea, Eh, bestekin batera. eta gero onartu zuten, baina zonbeiteetan, uh, oztopo administratibu horiek ere batziren, eta gero oztopo onola erran filosofikoak edo politiko edo ideologikoak, zentan batzorre dutetan, fe, nire horretzinez, bisikuntza, gure, semea erabakiginuenean, uh, lehen mailan segisezan, trisomina du eta lehen kasua zuten ustut trisumiko elebidu bat eta meziez Bilzaran fen berean genuen gogor egin zeta ez zuten nahi e, lehen mailan integra genean eraten zuten doak guinelako mm -hmm. ah, topo politikoaketa eta koko kangu Paerna askotan. Horiz duela hogei urte eta ja ezkonde nazionan ere alhalmen ba, urrikoa aen lekua konsientzie hori hartu da a, duela hogei urtetik. Ordan, bai, hartu da itsez, baina, bo, nik piskatu honago begitatzen ditut gauza horiekua, baina uh, eta hoaxen iz, nahi da zu, uh, itsez honakzen dute, baina ekin tsez ez, zenta abe esen uh, arrazo ez da oraino kompondua, ez da oraino ofizio bat uh, berdinen medioekin, Gaizki pagatutako jendea da, formaziolik ez zailen eskaintzen, eta etorkizunik ere ez, behaz, frantzesa estatuak erraten du denentzako eskola egiten dura, baina ez ditu berdiren medioak ematen. Eta gainera, oa jari gira, abez horiek, mutualizatzen eta personal berak bizpeidu aurrez uh, okupatzea diakinez, uh, Huli paper batean errezara baditzetik maraztea, baina praktikan ordu tegi aldetik ez da beti posible, eta da sinez petatzuen politikak egiten du. Nik ez duzte interazioa, edo almen urriko horren inklusioa, behar bezala egiten denik urraino, frantzesa estatuant, nahiz eta legea bimila abosteko izan. Bada lan, haunitzoren indiko hortan egiteko ladiz, baina zuek eh, gara jandula ugei urte egin duzuen lanak gaur egun ikusten duzunean, gerozta aurgeiago integratuak dirila zuek, sorzaileek, eh, integratio batzor de elkartabik usten duzunean nola den, ba hau uh, garrantzitsua. Gure helburuetako batzen, E, sehaskako ikastoretan izan dadin hanen hurriko hauren eskolatzeko dispositibo irankora e, kalitatezkoa eta irankora eta usteutu di, guti bera, lortu dela gaur egun borra sobat e, etortzen dela ik, ikastorakoa gautzen duenean Bara sistema bat, dispositibo bat, aurrogen beharrak azterzeko, aurrogen beharrei erantzuteko, eta ebaluatzeko eta segimendua egiteko. Eta hori zen, gure erentzian, hori nahi izan dugu sortu eta lortu da. Eta garatu edo eginda, haintzegurukuk amesten ez genuen einelat. Hoaiko bokazuein haineke mesu bat pasarazi, hori guzia posizan balimara izan da, burrasoak implikatu egindidelako, eta militantek izan jokatu dugulako, burrasoak eta saskako zumeikide ere. Gauzak ez dira bere zaldatzen, eta mundu ontan ez da mirakuludik. Elkartu egin beharra, beharrak finkatu, taborokatu, eta beti izan dugu lege bat, ez dugu eskatu gure aurrei, zegoen dispozitibuari edo eskonde nazionalak ematen zituen uh, posibilitatei egokitza, baizik eskolak behar duela erantzun behen beharrei. Eta zaurrak nungatu eskolak dituen meduei. E, Abiapuntua beti izan beharrak hauren beharrak eta nola erantzun behar hauei. Eta hori lortzeko, bal, dinamika, borra dinamika baitez badakoa da, elkartu behar da. Bizant da demora eta pasatzen da hortan, baina balio du. Naizu kontengira sortu dugunaz, bai e, lehenago izan direnen segira, bai, no noazpeit hartu dugulako tapuzkatu runago eraman eta ondokoentzat izan behitute dispozitibo bat hobetzen e, alden abeti, baina lagungarri. Eder kila dizlan ugeja, hozagarai, <coughs> ba esker milagurekin egunik, mire eskertzuri? Bai, mire ere, eta egun hon pasa. Integratio Batzordaren ogei urteinkari, main inguru bere ziaskeitzen dugu Euskal Irratietan. Ahalmen urriko aur eta familien egunerokoak kondatuz. Bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Ahalmen urriko aurren beharrei egokitu behar dela, azpimarratu du Ladis Lanugea Jarrotzagaraiek, eta horretara maikusi duitugu desmartza ez berdinak egin behar direla, Ero rieginiz, zu uh, integrazio bat ordeko kanuntxeilaria ziraz, zuk duzu lehen harremana uh, familiekin? Bai, ordan, pixkat uh, explikatzeko, lehen bisik uh, zehaskako uh, psikologoak aztertzen du eskaera eta ondoren guregana iristen da. Uh, lehen kontaktoa izaten dugu gurasuekin uh, bilkura baten uh, bidez, aurkezpen bilkura deitzen duguna eta aseaskako inklusioa holkulariarekin egiten duguna. Eta egun horretan gurasuei aurkezten zaie gure protokoloa uh, nola funtzionatzen dugun eta proposatzen den laguntza bat da gurasuek onartzen edo onartzen ez dutena. E, gurekin lan egitea onartzen malin badute, behar protokolo guzia martxan jartzen da. Eta beraz guk uh, gure aholkuak eta gure laguntza emateko aukera izaten dugu, inklusio uh, aholkularia, sehaskako inklusio aholkulariarekin batzera. Beraz, bigarren etapa izaten da, um, askotan zebazko deitzen den um, taula bat bete behar izaten da, eskolarki uh, bere, aurraren uh, beharrak zein diren azpimarratzen dituena, eta gero asko txostena um, montatzen da. Gurasoen ardura batz da, gurasoei doakie, aurraren eskolatze beharrei erantzutea, gurasoek bidaltzen dute etxostena, eta gero MDPS-ak, Mezan Departamental de Persona Handikapeak, erabakitzen du, laguntza mota, eman emandaiteken, aurraren beharrei erantzuteko. Huri, ere, familiekin egiten duzuen lan badazuek, hor, presentziste urbiletik ere, zenta familia kolako doziek, Aski pizua baita eta jakin behar da zer nola eman eta ondutik zer jasotzeko? Bai, ze azken finean gurasoek txosten potolo bat bete behar dute, erredakzio bat baute idazteko bizi proiektua daitzen dena, aski astuna izan daitekena gehen bat proiektu berriak direnean, eta aurrak ikusi dituen profesional ezberdinen bilanguziak ere bildu behar dira medikoaren agiri bat ere behar da, eta organ azken finean txosten potolo bat montatzen da, gero MD-Basara bidaltzen dutena gurasoek, eta lau hilabete gutxean ez behar dira e, erantzun bat, txuiteko behintzateko, edo erantzun bat izateko. Pitartean guk zaintzen dugu ere, eta txosten ezote den um, galdu bidean, zen hainitzetan hori gertatzen da, Bera, zaintzen dugu eta regularki ditzen dugu MDP Asaiak itiko txosten bakotxa nun den, zertan den, zerbait eskas den, bestela ba, txostenak gelditzen handelako apaloatean hilabete batez, inorkezkatu gabe. Beraz egiten dugu gure alde, guziak egiten ditugu ba, txosten horiek fi, albez fite pasatzeko eta beraz, um, lehen uh, komisio baten aintzinaan pasatzen da, bost, bost profesional elkartzen dira MDPA-san eta txosten guzia irakurtzen dute. Eta proposamen bat egiten dute. Um, bi haste uh, proposamena beraz, gurasoei postaz bidalia da, eta gura esuek uh, lau hilabete hitzoin ondoren, bi haste dituzte bakarrik erantzun bat fite emateko. Jakinez, uh, Uh, gutu nahi iristeko behar ba, direla idazpaluegun, eta bigen komisioa beraz pihateren barru dela. <coughs> Gurazoak ados balddina dira proposamenarekin ezenpetzen dute eta ez da. Eta martsan jartzen al askifite, azkifite, baina er, proposamenarekin ez badira ados, bigarren komisiora joan behar izaten dute. Hori dalehen la diseek uh, expplikatu duena uh, bangurasoek eginmar dute. Hamados uh, pertsonaren aurrean hitz eginmar dute, eta erran ea, zergatik ez diren ados, eta zein diren oien ustez aurreren beharrak eta zailtasunak, eta horretara laguntzen ditugu. Uh, guras, en, gurasak nahi bali mauteo, ekin joaten gira eta aholkuak eta sustengoa ematen diegu. Beraz, luze da eta pizu da gurasoentzat entzat, eta hor gira, bapiskabat, aulkoak eta laguntza hori emateko. Hor argiki azpimarratzen duzun da ere zailtasuna, desmartza dezberdin hauek a, a, bereganatu behar dituz dela, bera haiek egin behar dituz. Eberin, maniagiat, guraso zira, zuhortik pasat zira? Bai, gu duela hama urte uh, integrazio batzordearen laguntza dugula. Ebe, hasiagira, uh, enekok iru urte zituen, hama uh, eskolako bigarren urtean zen. Integrazio batzordearen uh, aholkuraria ikusi genuen eta bilkura batzoran ga, gauzak plantan ezari. Bon, zaila izan da, eh, zenta meme tohaktan gira pizka bat gehiu o hartzen zerbait berezibat pasatzen dela eta hortakotz importante da horbaiten ukaitza ondoan pizka bat gauzen gauzak plantan ezartzeko eta pausatzeko eta es sobira beldurtzeki zaiteko zenta gero bidia luzea baita Eta egia ezan burraso gisa ez gira uh, bat ere um, prestatziak olako desmarchetan xartzeko. Mm -hmm. Diadanik burraso ez uh, ikasten dugun ofizio bat da. Baina normalki ez dugu uh, ez dugu olako eta pak bizitu uh, behar, pentsazten dugulaik burrasoa izanen girela. Eta orta kotz, bai, pizu da, zenta badabizi proiektu bat presentatzeko dena, bola, idazketa bada, eta gero desmarcha desberdinak egin berdira behar da ikusi uh, mediku bat, zenta berrezkoa da mediku baten agiria ukaitzia, eta bai, uh, Profesionalen ganadio haitia ere psikomotrizitatearen behar aukaiten aldu hor batek edo ortofonia edo hala Eta hor integratio bazordeko aholkurariak laguntzen gaitu ere ebe gauzak martxan ezartzeko Zertas mm. hasi berden eta lehentasuna zertan hemen berden Kontratu baten uh, astapena da uh, lehen bilkura hori, eta gero ebe, bide, bide baten uh, kontratia ere, zenta... Mm, Oinarriak pausatzen ditu eta gero ebe, erresa da, gero gauzen segitzeko eta asumitzeko. Aurrak, zure aurrak, nola bizi zan du hori dena, nola spikatzen da aurrari? Gero eneko aut, autista da, donk, bon. Uh, be, xantza bat badu fen, azkenian, zenta ez da gauzuk duzietaz uh, ohartzen. Ben, badira, hainiz gauzak, uh, untsa bizitzeko gauzan uh, xaxen direnak. Bada, bai uh, burraxoarena, xego, ge, hastapenian uh, uh, zailaz eta ez, ez dauku auku uh, irakosten hal, uh, zailadera uh, olako gauzen bizitzia, ben, behar da pixka bat zain uh, du. Me gero badira beste gauza batzu, izanen da bai handele uh, dinoaren uh, laguntza, zenta bon, batzuekin untsa parxatzen da, beste batzuekin uh, zailago izaiten alda. Gero baldintzetan ere izaiten alda, gelaan, zonbat izanen diren eta nola inguratzia den, zenta batzutan handele arabera edo eskolaren arabera, me nola inguratzea den eta gauzak nola presentatzeak izan, izan izan diren ere beste augek. Mm -hmm. Gauza da beharretan den aujari begira aigirela, me behar da beti um, beste augek ere uh, informatu mm -hmm. eta entuzformatu ere uh, desberdintasunari. Eta hastapen batzian horri ez dugu bat ere uh, pentsatzen, ene iduriko hastapenetik ere behar dira inguruko uh, beste aurrek uh, implikatu. Hori gaizki bizitzen aldu aurbatek, zun uh, kasuan, hori uh, zaila izan da beste begirada? Uh, ba, megero, fenmentuaz, uh, guretako uh, zailena izan da uh, beste elduen begirada. Hmm. Beste buraxoen begira da. Eta ez, ez, ez ulerkmena edo... Zertan ez ulerktuak. Zertan aukak, bon, be, aukak dira. Hmm. Gaziak dira ez gira ez baita ezpada uh, ohoitzen. Begira da berezi bat dutela aurbati uh, buru zedola. Geyo da beste buraxoena. Ez gira ez, ez baita ezpada untsa ulerktiak. Un Eta... Epe hortan ere kira, fen, kulpabilizazio egoera batzean gira ere,zen gure aguja da eta lastappen bon, az, batan sekatzen dugu en nolaz heritasun edo beritasun hori baduen eta ola. da... Gauza guztiak plantan ezartzen dira me mementu urtandun. Zailada bizitzia, zenta bizi berri batzian hasten gire lakotz ere. Mm -hmm. Kolegioarekin gehiago esentzitud gu uh, inklusio zerbait. Hora ipatzen duzu. Eh? integrazioa, inklusioa entzule entzun, merizu du argi penakek hartzezen da zitu gu denek menperatzen. Eh, Luri, integrazioa eta inklusioaren arteko desberdintasuna zein da hori? Horten, integrazioa da aurrari egukitzea eh, ingurum, ingurumenari, beraz aurra ikastolan sartzen denean, ba, integratu nahi bali madugu da aurrari egokitzea eta inklusioan alderantzizkoa da, da eh, egiturari eh, au, eh, egukitzea aurra ongi izateko. Azken finean, eh, integrazioan eh, aurra da berezia, Eta inklusioan denak gara bereziak eta denak gara ezberdinak orduan azkan finean da. Ezberdin, denen ezberdintasunak egiten duela denen indarra. Inklusioaren ideia hori da pixka bat. Mm -hmm. Eta, sa, eta bo, utopikoa da, orain goz, baina saia helburutzat hartzen dugun uh, uh, filosofia bat da. Integratio Batzordaren ogei urten kari main inguru berezia eskaitzen dugu Euskal Herratietan, ahalmen urriko aur eta familien egunerokoak ondatuz, bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Saruak alharragari itza emanen diogore, pedagogia alkularia zira zu, beraz sehaskako ezkuntza berezian, zuk e, lan bat egiten duzu aurrain beharrei erantzuteko, eta beraz beraiekin pasatzen duzu zonbait ordu, eta ba ikusten duzu ze behar dituzten, eta bizkat, diagnostiko lan bat egiten, behar profesionalak gero ondoan emaiteko gizan, hori da? Mai, hori da. Em, beraz, lehen lehen etapa batean elurrik esplikatu du, duen bezela, gurasoekin protokolo hori adostua delarik, eh, elkarrekin lan egiteko uh, protokolo hori, e, lehen urratsai izaten da, esan duzun bezala, ba eta bat egitea gelan. E, normalki egun osoko bat, egun osokoa izaten da eta aurra behatzen dut, beraz gelan uh, eta ikastolako eremu ez berdinetan. Ordan beaketa beaketa hori egiten dut, eh, albezain ongi identifikatzeko eh, aurraren beharrak. Eh, Ordoan diagnostikoa baino, ze normalki aurrauek badute, jadanik diagnostiko medikal bat, beraz, hortan oinarritzen naiz, baina eh, gehiago eh, eh, zehazten ditut egunor, egunerokoan dituen eh, beharrak, baina baita ere indarguneak, eh, proiektu bat eraikitzeko helburuarekin. Senizaren aldira behar horiek adibidez konkretuki aur baten uh, kasuan lehenik ikaspen prozesuan uh, dituzten beharrei erantzuteko, baina badakigu hainbat arlo lotuak direla, izaten aldira behar psikoafektiboak ere, ara saiatzen gira behar guzti hauek identifikatzen eta ikusi nola konpentsatzen alditugun uh, behar behar horiek, e, oso ezberdinak izaten aldira. Kasu batzuk, ema, justu, ba, entzuleak ere ikusteko ze behar izatean bai. duten aurroriek? Hara, ba, aur batzuk, uh, adibidez, uh, bara, ezin dute uh, bestean erritmoa segitu. Beraz, ikka, ikka, eskakizunak ere egokitu behar dira. Uh, Sentxorialki ere uh, defizientziak dituztenak, ba, ikusmen arazoak, entzumen arazoak, o, olako arazoi ere nola erantzun, ze bideetatik erantzuten aldugun eta nolakon pentsatzen alditugun. Gero badira almen urtasun bizikies berdinak izaten al dira arazo kognitiboak, beraz eskatzen du ba ara esan duan bezala eskakizunak egokitzea tresna, tresna batzuk erabiliz batzutan. mota ezberdinetako konpentsazioak ematen al dira aipatu izan ditu laguntzaileak. Hori da konpentsazio mota bat, gelen aurrak badu laguntzaile bat gaspenetan laguntzen sartzen laguntzeko. Uh, izaten aldira tresna bereziak, ordenagailu bat, adibidez, edo material berezi bat ere izaten alda. Edo aipatu dugun bezala, dispositibo berezi bat, hori duguna sehaskan duela urte batzuk. Uh, beraz, hiap hori ere izaten alda, hor gehiago hoianak gehi, espikatuko digu, baina dira, ara, beranta aski nabarmena duten aurrak, eh, bi urteko uh, Beti norma bati buruzari baigira, eh, eskolan batan norma bat, beraz, ara, bi urteko beranta duten aurrek, eh, izaten aldira beste arrazoin batzuk ere, iepan aur bat egoteko, badira perfil oso ezberdinak eta konpentsazio ezberdinak. Eta beraz, gure da, albezain ongi identifikatu eta oiek plantan ematea ba dira beste profesional batzuk aipatu baitiran ba, itira, ba um, ortofonistak horiek ere harrem, horiek uh, eskolatik kanpo diren profesionalekin harreman hori ere bada uh... bai beraz hori danik aipatu dut uh, egiten dudan be, beaketa hori Baina noski ez, ez dut bakarrik lan egiten, hori da pixka bat gure ispiritua ere, da aurra inguratzen duten pertsona guzien arteko elkarlan bat sortzea eta hori da gure beste funtzio bat, bai gure kanpoko begirada ekartzea, baina lanean ematea ere aurra inguratzen dituzten profesional guziak. Eta partaide ezberdinak, e, jakinez e, aipatu duzun bezala, urrainitzak badituzte, eskolatik kanpo, e, hori da beste arazo bat aipatuko duguna, e, ba, ortofonia, e, psikologo bat edo psikomotrizilari bat, hainbat e, profesional. Beraz, beti lan egiten dugu haiekin, haien e, iritzia u, u, ukaiteko, haien begirada ere e, proiektuan sartzeko, eta, eta gurasoen implikazioa ere esango nuke biziki importantea dela elkarlan hortan aurraren proiektua eraikitzeko, bazken finan gurasoak dituzte hobeian ezagutzen aurroiak, eta ara gure lana da benetan lan hori eta elkar lan hori iraunkorki plantan ematea. Antolaketan, familien zat, holako ondoan diren profesionalekin harremana ikastolaren antolaketa hori dena, bada bizi berra antolatu bat azken finean. Ba, fengen eka xoan, uh, nilana tipitu nuen, fengen landen bora tipitu nuen, zenta beha uh, egunero eskun isker, uh, Uh, Yoetan zira uh, zure aurka era maitea, edo psikomot, edo fin, gure kasuan psikomot, tristate bazuen, ortofonia, uh, gero ergo terapia ere, eta gehi zen uh, perat joetan uh, da, hono. Hala, uh, donk, uh, enaiago uh, eskola denbora ala ere uh, segurtatzia, hain bat, eta gero usu eskola tikanpo joetan uh, zen uh, profesional uh, guzien ganat bisko bat taksi aitena usu eh uh, <laughs> uh, lustas. Mm -hmm. Torterako diru familiak laguntza gutxi dituzte joan Gino yakai patu baitira laguntzas berdinak eta de pasarekin eskakizun ezberdinak egiten a dituztela holako kasutan adibidez bortxa kontutan hartzen edo. MDPari diru laguntzak eskatzen alhal zaizkio Eblinek badakien bezala bizi proiektu hori biziki garrantzitsua da zen horra gertarazi behar dira zenbat kilometro kalkulagailua atera behar da eta kontatu urte batean zenbat kilometro egiten diren zenbat gastu eta hori dena aurkeztu behar da beraz um, MDP-an um, lehen um, eskola munduari lotua den komisioa bezala, ba, diru laguntzaren den komisioa ere bada MDP asean, eta han aztertzen dute ere eskaera zein den, eta arabera horiek estimazio bat egiten dute, eta diru laguntza bat edo beste bat ematen dute. E, askotan borroka bat izaten da, da zen kontsideratzen al dute ba, aurra hiru urterekin taksi batean igo daitekeela eta 50 kilometro egin e, profesional bat ikustera joateko gura suekin, agian hobekio izanen denean eta orduan ba erabakitzen dute badiru laguntzak apaltzea edo edokentzea E, askotan gure zeutariko bat behartua da edo postu erdian edo irula ordenean lan egitea eta hori ere lor daiteke eh, kompensazio hori dirula aguntza batzu lortzen aldira emdipasean. Gero aurra handiagoa denean sekuritate sozialak ere eh, takziak plantan jartzen alditu profesionalen gana joateko, ze gutxitan profesionala eskolara eldu da hori eh, biharko erronka bat izan daiteke Ezen beti aurrari da mugitzea. Eta azken finean hor um, ere segurtate sozialan ere izan daiteke hilabeteak ta hilabeteetako bataila lortzen al dira. Beraz, um, laguntza batzu bainan gero kartebitalean ez direnak uh, agertzen eta hola pasa daitezke hilabeteak ta hilabeteak. Eta beraz, gurasoantzat betzi da lan gehigarri bat eta indar bat, ba azken finean helburua uh, da aurraren onura bainan inguruan diren gauza guzioiek plantain hartzeko ere, ba, guk aholkoak amaten ditugu, baina gurasoak gura egimarrituzte desmartza guzioiek. Desmartza eski pizuak eta laguntza, jaran beti administratiboki borroka bat izaiten da, horren zuten dugun bezala, aurrien zat, azken finan, ba, badutela aurre egiteko peraien be, bizian, horrere beste borroka bat aurkitzen da, batut dugu profesional haunitz sartzen eh, aldirela ba, kasuen arabera artean aurrak ere aur baten du. eta hori dena ikusten duzunan ba, ikastola edo ordutegietatik kanpo eh, kampo bizi barko duen naz gain ez beste aur bat izaten aleraz azken finean? Ez hori da eh, ongi, ongi adirazi duzu, eh? Gehienetan eskolatik hanpo dituzte, edo eskola ordu eta barne bainan eskolatik atera behar hori aurraren zat biziki pixu izaiten alda. Ara, ez berdintasuna oino gehiago markatzen da, azken finan, sistema honekin, ara, ez bat ere inklusiboa. Beraz, bai, aurrarentzat ere, bai familiarentzat eta aurrarentzat karga gehiago da, bai, ikastolatik atera eta joan behar du eredukazio bat egitera, beraz ara askotan aurrauek badute ere ordutegi biziki pisua, bai, hori da realitatea. Eskoletako orduetan egiteak aterabide bat izan daiteke, baina mareuski profesionalak aiptira bortsaz eskoletara ez urbiltzenan, hori zaun daiteke ondoko urteetako erronka bat ikastoletan. Bai, behar, behar hori, behar aspalditik ikusten dugu, konparatzen badugu piskateko aldeko sistemarekin, azki hurrungira oraindik, eh, anegia da eskoletan, eskola sistemaren barne sartzen dira profesional profesionaloak, eta hemen dugun utxune, utxune bat da. Existitzen eh, dira, zezat moduko eh, egiturak, eh, egitura publikoak dira, eta hoien misioa da, aurraden tokira joaitea. Baina gaur egun zezadoiek medio oso gutxi dituzte, eta e, ez dute aurr guziak aurren eskubidea eraz, e, biziki e, ara, mugatua da aur batzuei eta itxaron zerrendak luzeak dira. Beraz, bai zezadeko horiek urbiltzen dira ikastoletara, baina gutien, gutiengoak gelditzen da. Eta ikusten dugu zezadoiek adibidez saturatuak dira. Ara, beraz, bada benetan medio eskas bat, eta eta espirituetan sistema aldatzeko ara, behar hori behar da gertarazi benetan. Integrazio batzordaren 20 urteenkari main inguru berezia eskaintzen dugu Euskadi ratzietan. Almen urriko aur eta familien egunerokoak hondatuz, bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Argiki, helan ahondia geratzen egiteko, benen uh, aurrekin harreman uh, zuzena duten egitza manen diegorengoan, Maripi Toledoz beraz zu abezazira, oian etxe barria ere berazte Salvador Kolegioko IEP dispositiboko erakarlea, zuek harreman duzu uh, urbila duzuet aurroriekin aurro lanean ari zaretenez. Ba Nola da, hauen aur, errealitate azken finean, egun erokoan aiekin zaretela, Maripi Toledoz zu Lehen mailako ikasle batzuekin zaude? Bai. Zein da zure egunerokoa? nire egunerokoa e, aurren arabera egun batzutan, ikastro, bi, bi ikastroletan nabil. Orduan, e, egunen arabera ikastrola iristen naiz goizean goiz. Eta ba, materien arabera eta aurralen arabera moldatzen naiz aurrori laguntzeko. Mm Hih. -hmm. laguntza mota ekartzen da? Urrai zure kasuan? Ba, nire kasuan e, bi aurrei laguntza, pe, e, laguntza ikastolako laguntza da. Ez naidu e, ba, materietan, ba adibidez edo matematiketan konsignak e, irakurri eta esplikatu, e, beti irakaslearen eh irakaslearen akintearen e, azpidik. Mm -hmm edo baita ere lagundu, ba, aurra nekatua bada eta ezin badu idatzi, banik e, berari idatzi, aurrak, badibidez, e, redakzio batekin behar badu, aurrak e, esaliak egin nik idatzi, ban oso nekatua dagoelako, edo konzentrazio falta baldin badu, ba esan aizu begira entzun irakaslea, horre, deskonektatu zira eta mesedez jarraitu edo edo ariketak arindu baita ere nire kasuan hortan geratzen da bi ikasle dituzu zurekin biak um, ber klasia dira edo zuzira alde batetik bestera e, joan alde batetik bestera e, hori da e, astrena asteartetan ikastola batean nago eta osteguna eta ostiraletan beste ikastola batean nago eta aurrak zu bezaren egunetan nola egin berdu E, ba, or, ni horrez nagoenean irakasleak ba, irakasleak e, ekudeatzen du e, aurraren beharra mm -hmm. gelan. Xaria, hor kasu hortan, enpatzen da, bezak eh, maite dira bait ordu, baina ez dira denbora oso zaiekin hori ere aurraren zaten. Bai, hori da, e, beraz, hori du MDP ere baluatzen, e, azken fina, MDP asak duerabakitzen, pixka bat ordu kopurua, bi laguntza mota existitzen dira, abez mutualizatua eta abez individuala. I, individuala den kasuan, normalki, ordu kopurua zehaztua da, ama bi ordu, ama bost, ogei, e, ogei arte edo gehiago, e, eskola denbora osoa arrezake kasuaren arabera. E, abez mutual izatetuaren kasuan ba, esango dugu bataz bestean zorzi ordu dituela laguntza e, aurrak. Beraz ez da hainitztzeraz, e, hogeita lau ordu lehen mailan zortzi ba, ordu azken finean bat dira laguntzapunualak. Beraz bai ikasleak e, behardu jakin egokitzen ere laguntzailea ordenean eta laguntzailea horrez denean ere. Eta irakasleak jakin behar du egokitzen ere berak e, konpentsatu behar baiititu beharroiak. Uh, hori dira gaur egungo baldintzak. Zuretzat ere, Maripi, um, bi ikasle horien elbarritasuna, harunt desberdin nahizan daiteke, zure nola da, nola adaptatzen zira, ere, zu, aiai? Bon, ba, moldatzen naiz, zan dut azken finean, e, e, bi ikasle kurtsoa zieran, e, bai, zaroiarekin, talorreirekin e, ikusten dugu behintzate ikasle eta irakasleekin ere bai, ikasle horrek dituen beharrak, ordun e, beharriak hoien arabera, ba, ikastolara ikastrolari itxiko izan eta ikusi eta moldatu eta eta aurrera, zanai dute beti gabitza aurre tira bira goxoan, dute aurra aurrak gehien ikas dezan, aurra ondo egonde din eta lasa egonde din eta bueno ba bere eguna aprovehitu dezan modu guzietara. Harremana, gurasoekin bada holakotan nola eh bai, gurasoak nahi badute harremana badago Nire kasuan ez dut denbora askorik gurasoak e, ikusteko. Bilkurak izaten dira, ordun e, gonbidatuak garenean e, bilkuretara joaten gira. Eta, bai, izan daiteke. Nik nire kasuan ez dut bi aurra ditudanez eta orduak osomugatua ditudanez, ez dut harreman e, handirike egurasoekin, Baina gurasoak irakaslearekin harremana eguneroko izan daiteke, beste bat bat bezala. Evelin, maniak gehet zugura sozira, zurek esan, edo ez harre hori, uh, be zur aurraren laguntzaileekin importanteatzen. importantea zen? Ba, igero gusantza ukan dugu, zenta, beh abs dugu uh, urte bat zuz, zenta, hori gertatzen da ere, urte ero, aurrek ukaiten aldute, ABS uh, desberdin bat, eta... Hortan ere arazo bat bada, zenta aak behar du berriz beste norbaiti egokitu eta alde, alderantziz eta gauza Esa. Uh, enekoren kasuan bai u ikusten genuen uh, BS, zenta bilkurak usu egiten genituen eta krurutzatzen uh, ginen ere zenta eskola joaiten bannintzen uh, aent txeka eta. Eta laguntza desberdinak uh, ukanditu bai abe eza, bai monitorea zitzaile bat ere, beti untsa inguratia izan da, eta um, ukanditu beti edo amabi edo ebe sortzi hor du uh, laguntza. Heneko renka soan uh, laguntza hona okandu uh, beti danik. Eneko gaur zen bat urte ditu? Hama iru urte, hor kolegioan da. Iep dispositibo batean da, mek uh, Lahzaleko kolegioan uh, Iepan da, duela uh, be, iru urte uh, ideki zen, Gela Hori, Laguntza Gela Hori, eta hori hastapen uh, batzean hiru uh, ziren eta orain bederatzi dira eta ondoko sartzen amabi izanen dira. Iep dispositibo ipatuko dugu urbilagotik eta ongurekin dugu horretarako, jana Echebarria, beraz Iepeko uh, erakaslea zira Salvador uh, kolegioan kanbon, iep uh, belaz dispozitiboa explicatzeko entzulei ze proseskiago zer den beraz uh, azkenean da bon dispozitiboa txanutsua mesala ikasle bakoitzak uh, bere referentziazko gela edo badu besteekin eta heldu daie perat horduzon uh, baitzuz uh, beraz gai batzu segitzeko edo kurtso prezi batzuen uh, segitzeko beraz hori hori uh, deliberatzen dugu urte hasieran uh, Nahi eratbosarro jarekin elkahlanean, hauk proiektua eraikitzen dugu eta horren arabera, beharak pixka bat zehazten ditugu eta ikusten dugu uh, zertan laguntza behar lukean gehiago uh, gurekin jepean. Teria batzuk zuekin egiten dituzte, matematika, historia izan daitezke da. mm -hmm. hauek zuekin egin eta beste uh, guztia egiten dute beraien klasean, azken finan, berste nartean. Bai. Eta hortan duzu aipatzen beraz, inklusiboa. Bai, hori Honkinoa. da. Honkinoa. Ederki. Nola antolatzen da zuendako azken finen zen ta hor Salvador Kolegioko jeb uh, koherakar lehazira, bakarra? Bai. E, bi laguntzaile ditut ere gelan. Bi eta zen bat aurk ondatzen dira jeb? Ama bi. Bai, la ezberdinak dira? Bai, xaiga genetik irugaren Haien Ahien egun eroko azken fina nola alda? Beraz, be... Guitik horra behera beha eta bost minuta guziz ikaslak aldatzen dira. Beraz batzu sartzen, batzu joaiten. Eta gero, beha guri egokitza ere, uh, egeiten zinuen bezala, e, aukari, auha, egun batez, uh, beha ez da posible izanen. Egun hortan beha ez baitu, uh, zerbait gertatu baita, edo beraz beretako ez da posible, beraz guri egokitza, ban beha hori aurri kusi ginoen, baina azkenan hori paso eta beste zerbait eginen dugu. Eguneroko egokitzapen bat azkenan. Hamabi bat ikasle direnean autaketa bat egiten da la mugatuak dira Beraz, e, ia da duela urte batzuk, iepegitura e, sortu zenean e, kopurua mugatua zen. Hamabi zen muga, bon, gaur egun e, muga kendu dute azken finean, e? beraz izaten aldira aurgeiago. Uh, bon, hori da pixka bat uh, zaitasuna la ere. ja e, da gure iap dispositiboak uh, betetzen ari dira, eh, bigarren mailan batez ere. Orduan autu hori gu lehen mailabukaeran entxeatzen gira identifikatzen zein aurrek joaten alden kolegiora Ba, laguntzaile batekin, eta segituz uh, kurtsoguziak, edo uh, zein aurrek behar duen IEP dispositibo hori. Beraz, guk iritzi bat ematen dugu, gero beti gurasoak dute aur, eskaera hori egiten, eta MDP hasak du ematen Iap dispositibo horren notifikazioa. E, beti oinarritzen gira MDP hasako notifikazioan. Guk gure iritzia ematen dugu, eta gero gurasoak eskaera egiten dute, eta ara, azken hitza horiek dute. Badira kriterio bereziak ere, uh, Ie uh, yep, portan sartzeko. Ie yep, eh, dispozitibo hortako irakaslelea, beraz, uh, oien atxe behar Ze laguntza adibidez konkretu bat maiteko uh, gaur egun dituzun ikasleen artean? Zein izan daiteke ba ikasle batek uh, ekarri behar diozun laguntza hori? Ba izaiten aldazinez irakaskuntzaari lotua, beraz, matematika hartzen badugu, uh, nozio bat nozio batzuen zoen uh, birri eta tabaharratzea bainan manipulazioaren bideaz edo zinez konkretura joanez e, Izaiten alda ere antolaketa aldetik ohartzen dira laike gure ikasleetan a닛ze antolaketa zailtasunak dituztela beraz uh, ordutegiak sinaz bideratur ordutegiaren jakorketan materialaren kudeaketan ere bai etxeko lanen kudeaketan eta hori burasuekin uh, elkarlanean uh, ari zanas egiten da initz Eta gero uh, eta gero iztaiten alda ere laguntzaileak ekartzen duten lana sinaz uh, gelara joaite haiekin mm -hmm. gela gela edo joiten direlarik uh, entsiatzen gira edo ez bakarrik uh, usten mm -hmm. aldena hinean eta enfinen eh, franjesage espainola historia Euskara dena eginten mm -hmm. aldutezuekin. Mori da, bai. Beraz, uh, kurtsoak ez, uh, zain bestee, ez dut uh, pretentziolik, adibidez fisikako erakaslea ez naiz, beraz, uh, naiz asiko, uh, bainan gero berrikusketa edo um, ebaloak eta prestatzeko hori bai, egiten den baita. Eta aurroekin harreman uh, zuzena duzuelako, balen mailaka horrak ekin harremanetan baitzira sumaripi eta zu, ojana, gehiago geago kolegioko horrekin, aiek, uh, besten begirada, Aipatzen den gai bat da? Bai, hainitz. Uh, bat ez ere huartzen gira lau, lau eta irugahenean uh, zinez komplikatzen dela afera. Seita bors gahenean bon, aski konten dira azkenan uh, zinez laguntza bat da jendako, bizekin dute, uh, eskertzen dute, ere hain batean. Aldiz, lau gahenean zinez nerabe, nerabe zaro hortan sartziak dira atope, eta hor pixkat bai. Ber dira gauza pixkat bat uh, diskrezioa uh, Haum direkin edo egin uh, zute baita aipatzen, edo proiektuetan ere parte hartzeko uh, gorditzen dira, ez dute hainuntza asumitzen ez. Eta hori beste aurrekin lan zenda? Ez zain beste, edo, edo egiten da, baina nantzer gertatu eta. Okay. Ez gira, eno ustez, aski prebentzio hortan edo zinez lanketa hortan uh, lehenago, uh, eta petxatzut hori uh, zinez eskaz den zerbait uh, dela gaur Txikiago koek adibidez Mari pizure kasuan. Bon, lehen mailan, er eh, erresagoa xago, erre da zen azken feinan irakasle bat edo bi biduzte Ordun eh, azken fein nire kasuan gertatu izan dena ikastola ezberdinetan, eh, niri txinahi zen lehen egunean irakasleak aurkezpen txiki bat egin du, Edo nik nikitze egin dut, esan ez bun, ba, maripiona dator, e, ba, pertsona honek e, zailtasun txiki batzu gehiago dituelako, eta ba, bera laguntzera dator, orduan bere laguntzailea izanen da. Orduan, e, nire kasuan ez da, inoiz ez errekertatu beste, beste aurrekin eta bar, eta galderak egin bad dituzte beste aurrak, ba, zinez erantzun e, irakasarekin batera, eta... Askotan e, ba, edo di, oh, baita ere diskretuaak izan behar da, na ezin ez ez duzu bagean bulaka edo hau edo beste laibili beti irakaslearen e, entzunetara eta badira gaurrak baita ere ezaurten ba, gert, gertatu zait e, e, frantsesgelan e, aurraren ondoan nago lehen eran eserita. Ba, beste aurrak nire atzean ditut, baino iskin batean dago eta lehen ilean dago gelan beste ikasle bat bezala. Integratio Batzordaren ogei urteinkari, main inguru berezia eskaitzen dugu Euskal Irratietan. Almen, urriko, aur eta familien egunerokoak kondatuz. Bai eta ere, beraien ondoan dituzten profesionalei itza emanez. Hor, aipatu dugu jeb dispositiboa kolegioan, baina jeb dispositiboa ere lehen mailan, zara, galarraga, justu esplikatze, lehen mailan ere existitzen da dispositibori. Bai, bai aski berria da lehen mailan, e, beraz, e, bigarren urtea da, Donbanoitzuneko ikastolan ireki dugula. pixka bat ire berdina da eh? sistema berdintsua da lehen mailan beharra eskina barmenak dituzten aurroiak. Hoian geletan dira baina hoianak espikatu duen bezala nozio batzuk indartzeko edo beste ritmo batean lan egiteko batez ere. Disposibitibo horren sustengua dute edo izaten hal dute aurroiak. baina beti notifikazio batan pean kolegioan ederen pixka terri ezberdientatik ertortzen diren bezala, lehen mailan halakoak egertatzen dira. Bai, bo, hori da, eh? diferentzian nahi baduzu, kolegio batera iep dispozitibo baten sustengoa ukaitea, ezken fina, erre da, esango dugu, ze berez tokiz aldatzen dute ikasle guziak. Beraz, aski naturalki egiten den zerbait da. Lehen mailan egia da, dugu dispozitibo bat bakarrik, esan nahi du ba, inguruko ikastoletako aurbatek horren beharra balin badu, batera behar du, bere herriko ikastolatik. Eh, Dispozitibo horretara, edo hori ukaiteko. Hori da, pixka bat komplikatua lehen mailan, eh, beti zaila baita aurra bere ingurune naturaletik ateratzea. Naiz eta den eh, laguntza gehi-garri batek hartzeko, ikaspen prozesua, obekki susten erritmoa zaila baita, gelarrunta batean. Ara, baina zaila da beti gurasoentzat soen zat eh, toki aldatze hori, egitea. Elorri eginez ez beraz a, a, integrazio bat horreko kontseilaria zirazuk duzu harreman zuzenena berbada gura soekin. izaten olako kasuena intzinean nola esplikatu, nola konbentzitu zentazken finen aurraren beharrei egokitzeko sistema bat da, jeep Sistema hori, beraz, edo eta tautan sartzen ala? Gure, gure lanean ez da sartzen konbentzitzea, gure lanean sartzen da aurkeztea esplikatzea gauzak, beraz, um, eta adibideak ematea. Gok gurasoi esplikatzen diegu zeon uraek hartzen alduen uh, IEP dispositibo honek, lehen Mailan, edo bigarren mailan, esplikatzen aldugu ere ze esperientzia izan duten uh, beste guraso batzuek, edo beste aur batzuek, eta um, esplikatzen aldugu ere bai, Uh, ze, ze desmartza edo ze um, laguntzak ematen aldiren plantan IEP dispositibo horren inguruan adibidez uh, taksiarena baitzetik ikastola eh, berri raioateko aukera badela eta hori ez dela gurasoan gain izaten Olako gauzak aurkezten aldizkiegu gurasoai eta olkatzen aldiegu ere bai IEP uh, dispositiboa bisita bat egitera Eta guk laguntzen al ditugu ere, bisita hortara, horien galdera guziei erantzuten dugu. Helburua ez da komentzitzea. Elburua da aurraren beharrei erantzuten alden dispositibo bat isistitzen dela aurkestea gurasuai. Gero gurasuak autua egiten dute. Gertatu izan den bezala azken urte hauetan, MDP hasak du azken finan beti azken hitza. Eta MDP hasak uh, IEP, ULIS, FRANCESES, notifikatzen zuenean eta Donibane luitsuneko hilepa uh, oraindik sortua detzenean frantsese sistemara joan ber zuten aurroiek Ilis uh, Ecole hoietara uh, joaten ziren Horrekaren haizuen bai ikastolatik uh, ikastola zaldatu behar zutela, baina izkuntza zere bai, eta uh, gura zoen uh, sedea, uh, oien aurra ikastolan sartu izanaren sede hori hausten zuela. Gaur egun badugu santza bat Doniban baneloitzunen badela jeb yep, dispositibo bat, Ea, nolaz baita aurren beharrei erantzuten duen dispositibo bat dela, eta e, beraz nolaz baita aur guzioiek ez dute gehiago, Frantses sistemara joan beharrik badute ikastolan ze gelditzeko eskubidea eta aukera. Hor aurkitzen diren aurrak nundik heldu dira. Donioan elloitzuneko jepal lehen etapa bat izan da. Ehm, Gaur egun hor direna ikasleak Donioanloitzuneko ikasleak dira, Baan irekia da inguruko ikastola guziei e, izan daitekeen daia urruña azkaine zenpere miarritzeko ikastola inguruko ikastola guztiai irekia den zerbait dispozitibo bat da, e, elduden urtean ez dakigu oraindik zenbat ikasle izanen den, baina jep dispozitibo bat irekitzeko gutienez hiru ikasle behar da. Eta zaldasuna hori dugu, barnekaldean ere izaten alko litzateke bat, baina hiru behar dira urte berean eta gero inspektsioak edo eskunde nazionalak bere baimena ere eman behar du dispozitibo hori irekitzeko. Uh, ikusten denean mekeko IEP dispozitiboa uh, yep, um, irekitzeko zenbat denbora eta zenbat indar egin bar izan den eta azkenean uh, gaur egun ikusten dugunean ba, bederatzi 9 badirela eta irailan 12 aur uh, fena, ikasle izanen direla ba azken finean merezi du borrokatzea bainan biziki zaila da uh, dispozitibo hie irekitzea eta um, baimena lortzea Integratsio batzordaren 20 urte nkari main inguru berezia eskaintzen dugu Euskadi ratzietan. Ahalmen urriko aur eta familian egunerokoak hondatuz, bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Azeltasun aunitz eta alt gutxi azken finean rangenezake, ba asegituko ginuke luza hitzegitan baina hor aipatu bardugu ere alak eta al horiek idurra ospitalet suibe kolendakari zira eta urte guziz eh, integrazio batzora kanpaina bat bultzatzen duz eta beregain baititoa ipatu ditugun beraz abez batzordentzia, baina nire gurasoekin harreman hori duten ekipa baitez badakoa eh, delako ere, hor eh, azken finean urte kanpaina bat eh, egin behar da, hmm. ba al horiei erantzuteko. Ba da. Justo hor haipatzen duzu uh, kanpaina hor abiatuko da hor fite, horrein urtero bezala, martxoan. Eta betiko leloarekin, feen ala, behar da beti diru laguntza. Eta justu uh, eskertzen ditut uh, ala, laguntza parte, parte hartzen duten uh, guziei, badira uh, burrasoak da egi, taldeak egiten muntatzen dituzte uh, uh, ekimen hainiz, uh, urte hoxuan. Gero badira enpresak ere, uh, ala, e, laguntza ekartzen, ekartzen dutenak. Gero erriko etxeak ere, sopanzio ekin edo hola. Betiari gira bederubiltzen, sekatzen. Eta horregatik, kampaña hori uh, martxan emanen dugu eta ere elkartea ere uh, susten gatzeko. Eta bakarrik diru aldetik ikusi behar, bainan uh, agapostu hori biziki um, unkigarria izaitan alda ere, bada zenta, beala gu uh, burrasua gira eta ez da egunero uh, egez uh, olako egoera bizitzea. Eta ala ikusten dugu, ala ere, bada dela um, begirala bat, edo zakin nola egan uh, Sustengu hor biziki positiboa eta hori aldatzen ditu ere gauzaaka eta begirada da horia ari dela aldatzen. Integrazio batzordea elkarteban eta integrazio batzordeak egiten duen lana oraindik ere elkarte mundukoa da ikusten dugunean ahalmen urriko aurroen bagunneroko borroka administrazibo zein den elkarte batek oraindik ere, lan egin bardu alde horretatik eta beste egiturarik horren inguruan, ez gurasoan implikazioa. Azpimarratzen da, berritzere, eberdin nama nagiat, beratzu e, guraso zira, elkarteo horrek haun e, itzek hartzen du. Integrazio bat zordean, badira familiak, fen, geienak, ez dira buraxoak, ez eh, laguntzaileak. Laguntza gabe ezen hain eh, zinatzen ahal, eta, ba, da, eta behar da, ikustia, ekitaldiak antoratzen direla, xosabiltzeko, eta alkarikoucheteko El ere sustengo bat ekartzen voilà. du estula guztiak hori aipatu berdugu zen hala uh, burrashoak dira sentaik hala aurak badituste uh, uh, ikastoletan badugu uh, laguntza hori uh, edoso in lecoutique eta hori uh, biziki hori horrengatik eragiteanuan positiboa zela senta hori ikastoletatik uh, eta hala jendea mu mu muitzen da eta laguntza hori nahi du hori hori eskertzen uni hala badira berak laguntza baina gero kanpoko laguntza ere hurbi uh, bai dugu eh uh, zuterranai uh, bakarik ikastolako munduan uh, gelditzen dena ez edatzen da eta jendea egiten ditugu infomainak adibidez divises uh, eta jendea hobitzen da ta nahi du jakin zer den indekatxo bat sortzea ziri buruzari girela lana egiten eta bai interesatzen dira eta parte hartzen dute mm -hmm. ere Harreman laguntza hori integrazio batzoran garrantzitsua da, baina e, azpimarratuko dut badakitestela bakarrik em, ba, alak, baina alak haundiak dira, eta gaur egun zenbat diru eskatzen du e, hori guztia entzinera erameiteko? Buseta, susen erraiteko, e, ala, haurtengo buseta da berreun mila euro, e, guti Eda. gora bera, eta kampainarekin biltzen dugu parte bat, gero bada ebadira subvenzioak, etxeak eta hori dena, ala, buiz, euro. Berreun mila euro, berkoluki integrazio batzordak, da luzatzen halko dugu, eh? Euskal Herratetako entzule guziai, balaguntzak beti ere hongi etorriak direla, remanetan sartzen direla beraz, integrazio batzordak elkartearekin, web bat aipatzen alda, bertan egiteko desmartxak guztiak badira? Bait, iru berbikoitza puntxu integrazio e, barra batzordea puntxu eus Baitare Facebooken integrazio batzordea jarrita baita ere sardaik teke kontaktuan idazkaritzarekin, eta gero baitare esan idoiak idoiari lagunduz, norbanako asko dagola dirua ematen duena, txekak bialtzen dituenak idazkaritzara. E gero idazkaritzak e, gutun bat bidaltzen die eta urtebukaeran e, inposetan e, inposa kapaltzeko dokumentu bat ere bidaltzen saiola pertsona bakoitzari etzera postaz. Ba luzatzen dugu partikular guziei beraz elandiru laguntza bat egitea eta horiek idazkaritzara bidaltzea Integrazio Batzordaren ogei urteinkari, main inguru berezia eskaitzen dugu Euskal Irratietan, ahalmen, urriko, aur eta familien egunerokoak ondatuz, bai eta ere beraien ondoan dituzten profesionalei hitza emanez. Bururatu haintzin uh, saio hau, beraz, haipatu nahiko genukiena da, gaur hogei urteak ospatzen dira azparren, eta gitarraua asida, bizi poza dokumentala ikusteko aukera izan baita, eta hortarako gurekin ditugu beraz, bikide, eh, Anabel Arraitza eta eh, Leire Elizegi, beraz, egunon zuai? Egunon bai. Beraz, bitzetan eta entzulei pixkat espikatzeko dokumental bat, bizipoza dokumentala bertan, ba, lehkoko tasun ez berdin ikusten aldire ez da? Bai, eh, bertan, eh, bueno, bizipoza bera azaltzen du zer den eta, bueno, esan dezakegu, ba, elkarteen elkarte bat dela, gaur egun hogeita magost elkarte batzen dira bizipozan, guztiak euskal herrian aritzen direnak, eta hoien artean dago zehaskako integrazio batzordea, horregatik gaur hemen e, gure presentzia. E, elkarte guzti hauek oso ezberdinak dira, Bai izaera aldetik, bai, bueno, eh bueno, batzuk eh ba agi handira osasun arazo badokatenak, gaixotasunen e, bat edo sindromeren bat, beste batzuk badira familia eredue ezberdinetan bizi diren aurren elkarteak, edo nazioartean lan egiten dutenak edo animaliekin terapiak edo integrazioan, e, baina guztiak hemen gaurko hizketaldian eh osongi laburbildu da. Guztiak helburu eta nahi berdinak dituzte. Batetik Beraien errealitateak zeintzu diren agertu nahi dute. Integrazio batzordeak lan handia egiten du hortan ere bai. E, baina, e, saroiak esan duen bezala, behar bereziak dituzten aurren inguruan ari gara, baina lehen aipatu du eskubideetaz ari gara. Behar bereziak dira, baina eskubideak dira. Eta aur guztien eskubideak bermatuak nahi ditugu, nahi ditugu Euskal Herri inklusiboago batean. E, hemen aipatu diren hitzak dira inklusibitatea beharrak eskubideak ba, guztien artean elkarte guzti hauekin egin nahi duguna da e, gizarteratu bai, baina aldi berean, e, jendartean e, eztabaida bat piztu, hausnarketa era, eraman eta pixka bat eragin. Eragin gizarte inklusiboago hori eraikitzen. Beti esaten dugu guztiontzako beharko lukeen mundua nahi dugula. Eta hor, ebelinak ere oso ongi esan du, e txiki txikitatik hasi behar dugu, ez bakarrik e ume konkretu honekin lanean. E ume honen komunitate guztiarekin lanean, gero kolegiora iristen garenean, nera behoiek ez dezaten zailtasunik izan, beren lagun horrekin e jolasteko, e lan egiteko, ikasteko, E, hemen hementena laburbildu da eta bizipozak daukan helburua ohebera da. Gizarteratu baina eragin ba, denontzako beharkolokeen e, mundu hori eraikitzeko. guztien eskubideak bermatuak egoteko. Helburua ba, pixkat gizarteak ere kontz hartzeko edo ikus dutan desberdintasuna zein den. Bai, azken finean, e, dokumental bat egin dugu e, bizipoza bera zer den aurkezten duena, baina honekin batera doku web bat. Eta doku web hori izan, e, azken finean da, bizipoza puntu eus atarian ikus dago, eta e, doku weba da, azken finean, elkarte bakoitzarekin mikrodokumental bat egin dugu, Orduan duan, webguneko atal bat, baina eduki guztiak ikusentzunezkoak dira. Zuk, ikatzen baduzu, dokugue batalean, ikusiko dituzu elkarte guztiak, eta mikrodokumental bakoitzean, elkarte bakoitzaren dokumentalean, gaur sehaskako integrazio bat zordearena ere aurkeztu dugu, bertan batetik e, protagonista dira elkarteko kide bat, elkarte, elkartearen e, egoera, helburuak e, e, realitatea azaltzen diguna, eta bestetik, Elkarte horretako familia baten egunerokoa zein izan daitekeen azaltzen digun protagonista, familia bera. Eta guzti hori, ba, e, integrazio batzordearen, Doni Bane loitzuneko jeb gela horretan ateratako irudiekin jantzia dago. Ordan pixka bat, labur biltzen du, iru minututan, Elkarte bakoitaz zer den. Mhm. Mm epatu dituzu behu gunean ikusgai direla, baina ba, gizartera hurbiltzeko eta de, eri, ere erakusteko zein dena realitate hori gaur hemen azparnen zaur dut, beste hitz horreduak aurre ikusten dira? Bai, hiri e, buruetan egin genituen aurkezpen ekitaldiak, urria eta azaroan, gero Durangoko azokan egon ginen, eta orain eskualdeka. aldeka. Euskal Herriko Herri eta Txoko gehienetara iritsi nahi dugu helburu horrekin. E, mundu guztiak ezagutu dezan gure gizartea zein den, zeren denok osatzen dugu gizartea, eta denon artean eraldatu egin behar dugu. Leire, elizegi, zu kere biziposako kide zira, hor, um, errezare eta ikusi dugu ba, azken finan Euskal Herri mailan ibiliko zaretela eta errealitateak azken finan denetan berdinak direla. Ba, lehenago entzut da ere ez, ze garrantzidun elkartze horrek. Eta hori nik ustez sentitzen degula, ez, bai herriz herri edo bai herri buruetan aritu gehanetan, banabalek esan dut zela elkarte guztiek gai desberdinaktan tan aritu ae, arren, Elkar ezagutze horrek, ez, eta elkarrekin aritze horrek ba, beste indar bat, eta, bueno, pues beste e, ezagutza batzuk ere, ez, zirikitzen dituzela, eta elkarren, elkarren anako, ba, besori ere jasotzen dela. Mm -hmm. Euskan final, elkartasun itza erabiliko dugu bururatzeko eman kizonau, integrazio batzordaren ogei urteako zupatzen diren egun ontan, ba, almenurriko aurran integrazioa hendik ere bea izateko elkartasun haundia behar da. Evelina, baina, gezu guraso gisa, em, azken itza zuri emanen dautzugu, elkartasuna garrantzitsua da eta baitez padakoa. Bai, baita espadakoa da, elkartasuna denetan, eta horra, elgarrekin e, gauzage gauza jo egiten ditugu eta aintzinatzean algira fitio ere. Netako ondoko urteko burua da inklusioa, naturala izan da din, uh, inklusioa, eta ez bojoka bat. Ba, mil esker, haun zuen lekuko eta son Integrazio bat horda elkartak, almen hurriko a, aurren integrazioa beti hobetzen lan egiten baitu. eta gizartearen ere begiradak ba aldatzen laguntzen al badu. E, desberdin taso noriek biziarazteko helburuarekin Esker mila guztiai honat etorririk, eta bestaldi bat arte.